It's summer Profan este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I-131 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iată ne ajunși cu meditațiile asupra versetului 30 și 7 cu care ne vom deschide lecțiunea de astăzi din Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Meditațiile acestea sunt lucrarea sârguincioasă a unui prea cucernic slujitor al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță, care, de-a lungul unui număr bun de ani, le-a șternut pe hârtie spre folosul celor ce le citesc sau a celor ce le aud citite, așa cum se petrec lucrurile cu ocazia emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Înainte de a purce de la citirea versetului, urmat de explicațiile care îl însoțesc, dați în voie, vă rog, iubiți ascultători, să vă citesc un fragment din spusele Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia sărbătoririi Bunei Vestiri de la anul 1994. Citatul, căruia îi voi da curs în următoarele minute, se află în scris, este de fapt o parte, un fragment din cuvântul înainte, pus la începutul unei lucrări de mare valoare spirituală în cadrul cultului ortodox, respectiv părinți și scritori bisericești, Sfântul Ioan Gură de Aur, scrie partea a treia. Menționăm că această carte este tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Traducerea, introducerea și indiciile și notițele sunt aranjate de preotul Dumitru Fecioru. Așadar, sub semnătura următoare, Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Sărbătoarea Bunei Vestiri 1994, se află în scris cuvântul înainte, din care citesc primul fragment, respectiv trei paragrafe, care sună în felul următor. În opera exegetică a Sfântului Ioan Gure de Aur, omiliile la Matei, a căror versiune modernă ne-a dăruit-o părintele Dumitru Fecioru, ocupă un loc special, greu de definit în câteva rânduri prefațatoare. De bună seamă, nu în primul rând caritatea de cel mai vechi comentariu complet la Evanghelia după Matei, detând din perioada patristică, face din această lucrare un capitol de referință al întregii literaturi creștine. Există alte particularități care totdeauna o vor impune atenției oricărui iubitor autentic de spiritualitate, chiar și celui care încă ar mai ezita, simțindu-se puțin copleșit în fața dimensiunilor ei impresionante. Probabil ar trebui subliniat mai întâi că omiliile la Matei constituie o parte substanțială din acele omilii exegetice care, odată rostite, au făcut ca numele autorului lor să fie însoțit și câteodată chiar înlocuit de un supranume, și anume Risostom, pe care posteritatea l-a refuzat oricărei alte personalități bisericești. Dacă, de multe ori, proclamarea clasicității unor autori a condus la diminuarea numărului de cititore ai lor, elogierea artificială, substituindu-se contractului nemijlocit, mai nevoie, dar extrem de fertil cu opera lor, atunci, această carte sigur este una dintre cele care pot să redeștepte interesul față de niște texte care aparțin unui părinte al bisericii recunoscut dintr-un început ca inegalabil în arta călăuzirii prin cuvânt a sufletelor omenești către Hristos. Încheiat citatul. Iată așadar de câtă cinste și de câtă onoare, de câtă atenție se bucură Sfântul Ioan Gură de Aur în rândul credincioșilor ortodocși. El caută să ne călăuzească drept către Hristos. Hristos este soarele neprihenirii, cine stă în bătaia soarelui are parte de căldură și de lumină, cine se ascunde de soare intră în întuneric și în beznă. Cine vine la Hristos și se lasă adus la Hristos și de către îndemnurile acestui sfânt, sfântui angulă de aur, acela se va găsi, se va afla în fața Domnului Hristos, va fi luminat cu lumina lui veșnică și încălzit cu soarele neprihănirii lui, va avea parte astfel de viață veșnică. Cine fuge de Hristos rămâne în întuneric și în moarte. Doamne Tată Ceresc, mulțumim în numele Domnului Isus. Că ne-ai lăsat și oameni de care te-ai folosit să ne limpezească scripturile tale, așa cum te-ai folosit și de acest om, de Sfântul Ioan Guredeaul. Ajută-ne, te rugăm, ca sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Tău cel Sfânt. Vegind tot timpul la consultarea Scripturii cu privire la tot ceea ce ni se spune, să luăm aminte și la spusele acestui om și la tot ceea ce ne călăuzește spre Hristos, pentru ca să-ți facem marea bucurie de a fi din nou răscumpărați din stare de păcat, de a deveni copii ai tăi, să te slăvim pe tine, iar noi să fim fericiți împreună cu tine toată veșnicia. Amin. Domnul Iisus este soarele, cine se îndreaptă către el are parte de viață, pace, bucurie, lumină și tot ceea ce poate face sufletul fericit are parte de tot ceea ce are parte un pește pe care îl pui în apă, elementul lui de viață. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Ioan la capitolul 10, din care ne începem lecțiunea noastră de zi cu versetul 37, care sună în felul următor. Dacă nu fac lucrările tatălui meu, să nu mă credeți. Ne aflăm deci în împrejurarea în care Domnul Isus stă de vorbă cu iudeii, care ar fi vrut să-L pentru că Domnul Isus aducea o mântuire bună pentru toți oamenii. Ei ar fi vrut ca mântuirea să rămână numai între granițele lor și noi românii și toate celelalte alte națiuni să pierim pentru totdeauna de pe fața pământului. Așa le-ar fi plăcut lor. Această mântuire ar fi dorit-o numai pentru ei, așa cum se întâmplă și astăzi în sânul tuturor cultelor care vor ca numai ei să dețină tot adevărul și să fie desfințate toate celelalte. Toți aceștia sunt cei care și astăzi omoară pe Domnul Isus, cum au fost iudeii de odinioare care au vrut să-L omoare, pentru că Domnul Iisus aducea o Evanghelie pentru toată lumea. Domnul Isus, după cele le atâtea dovezi prin învier din morți, prin vindecări minuni care nu se pomeniseră niciodată pe pământ, Vine și le spune că El este într-adevăr ceea ce dovedise prin lucrările Lui și anume Fiului Dumnezeu. Acum le spune, dacă nu fac lucrările tatălui meu, să nu mă credeți. Domnul Isus vine și caută să-i convingă că vrea să-i trezească și pe ei la adevăr. Lucrările Domnului Isus purtau pecetea dumnezeirii și a tatălui său. Ele nu erau din lumea aceasta, nu aveau nicio asemănare cu stările de pe pământ. Din ele nu se vedea păcatul sub toate formele lui, nu se vedeau duhurile despărțitoare de oameni, cum ar fi rasism, naționalism, confesionalism, clase sociale și așa mai departe. Din lucrările Domnului Isus nu se vedea umbra după câștig mărșav sau slavă de șartă. Din plicină că lucrările Domnului Isus nu aveau în vedere numai pe evrei, Idealul lor național și religios Ce aveau în vedere pe toți păcătoșii Din orice neam și din orice religie Evreii nu aveau nevoie de un asemenea Mesia Și căutau prile să-L omoare Toți adevărații fii ai lui Dumnezeu Fac lucrările Tatălui Și tot ce n-ar face Tatăl Nu fac nici ei Nu toate lucrările religioase Cu înfățișare frumoasă și atrăgătoare Care se fac astăzi în lume Le-ar face și Tatăl Ceresc el n-ar face lucrări izvoruite din duhul de partidă care apără acest duh, sădind ură în suflete față de cei care sunt dintr-o altă partidă. Nu, așa ceva tatăl n-ar face. Toate lucrările tatălui ceresc arată gândul și planul lui veșnic de pace, unitate și dragoste între făpturi. Domnul Iisus deci spune aici, dacă nu fac lucrările tatălui meu, să nu mă credeți Frații mei, să avem și noi puterea și curajul Să spunem celor din jurul nostru aceste cuvinte Dacă suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu Căci ceea ce făcea Domnul Isus trebuie să facem și noi Și ceea ce nu făcea El, să nu facem nici noi Haideți să vedem acum câteva din lucrările tatălui Pe care le făcea Domnul Isus fiul său Iată câteva în Ioan 3,16 arată atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Iubirea, deci, este și ființa lui Dumnezeu și lucrarea lui. Cine nu face această lucrare nu este din Dumnezeu. Iar semnul că cineva iubește este dăruirea. Dumnezeu iubește și dă. El a dat ce a avut mai scump, pe singurul său fiu. Și noi, deci, să dăm, căci numai așa dovedim că iubim. În Iov 36,30, și se spune iar despre una din lucrările Tatălui ale Lui Dumnezeu, spune, El își întinde lumina în jurul Lui. Cine nu este lumină în toată purtarea Lui și cine nu își întinde această lumină în toate împrejurările vieții, acela nu este un copil ala celuia care își întinde lumina pretutindeni. Domnul Isus era lumina și El își întindea lumina peste tot. În psalmul 126 cu 1 ni se arată iarăși o altă lucrare a lui Dumnezeu. Citim Domnul a adus înapoi pe prins și de război. Vedeți, dacă nu căutăm să smulgem din prinsoarea păcatului și a morții sufletele pe care le-a prins diavolul? Nu se mănăm cu acela care ne-a pe noi din moarte, deci nu putem sta în familia lui. Locul e prea mic aici pentru a arăta toate lucrările lui Dumnezeu, timpul nu ne permite. Într-adevăr, nu ar încăpea în lumea întreagă cărțile care ar arăta toate lucrările lui. Cum faci tu, dragul meu, lucrările lui Dumnezeu? Ce poate spune El despre tine? Dar cei ce te înconjoară, care te cunosc, Că ești un copil al Lui Dumnezeu Ce spun ei despre lucrările pe care le faci? Cuvintele tale vor avea crezare Numai atunci când cei ce te ascultă Văd că faci lucrările Lui Dumnezeu Domnul Iisus deci spune Dacă nu fac lucrările tatălui meu Să nu mă credeți Fiecare creștin adevărat Ar trebui să aibă versetul acesta Afișat în camera sa ca să-l poată pătrunde mai adânc și să-i fie o călăuză în slujba lui de mărturisitor al Domnului Isus, căci fiecare creștin trebuie să fie un mărturisitor. Marele pictor italian, Leonardo da Vinci, care era și un om de știință, a spus o vorbă înțeleaptă. Acele științe care nu sunt născute din experiență, mama oricărei siguranțe, și care nu se termină cu o experiență concludentă, sunt deșarte și pline de erori. Binecuvântat să fie Dumnezeu, iubiți ascultători, care ne dă lumină limpede ca să înțelegem adevărul în toate privințele și apoi să-l putem trăi. În versetul 38, Domnul Isus continuă dialogul cu idei și le spune: Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Deci, în versetul anterior, Domnul Isus le spune, dacă nu fac lucrările Tatălui să nu mă credeți, iar aici spune, dar dacă totuși vedeți că le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți și voi să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Tragem concluzia de aici că Fiul al Lui Dumnezeu este numai cel care face lucrările Lui Dumnezeu, care are în sine, în trăirea Lui, chipul Lui Dumnezeu, felul de a fi al Lui Dumnezeu. De vorbit pot vorbi mulți despre Dumnezeu, dar nu-L mărturisesc cu adevărat decât cei care au o viață din Dumnezeu și care fac lucrările Lui Dumnezeu. Este mult mai frumos să vorbească lucrările tale despre tine, decât tu despre lucrările tale. Ești fericit când predici virtutea prin fapte, spunea Sfântul Efrem Sirul. Dar dacă vorbești cele ce sunt proprii virtuții și faci cele protivnice ei, atunci îți atragi o sânda. Vorbele sunt căile pe care călătoresc faptele, scrie Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă pe drumul vorbelor nu vin faptele, lucrările, ești un mincinos și o pricină de potecnire pentru cei care ar vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Tu te pui de a curmezișul drumului. Domnul Isus era în chip desăvârșit una cu Tatăl în toate privințele. Vorba lui erau un singur trup cu lucrările lui, de aceea aveau putere atunci când erau rostite. El era una în toată persoana lui. Totuși, cei care nu voiau să creadă în el, în chemarea lui, nu-i credeau vorbele. Aceasta l-a făcut să spună, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți. Când nu vrei să ți seamă de cele mai puternice lucrări, de cele mai limpezi realități, cum vrei să ajungi la cunoașterea adevărului? În starea aceasta nu te mai poate convinge nimeni și mori în întuneric. Adevărul ți se descopere numai atunci când vrei cu adevărat acest lucru, când vrei să ți seamă de dovezile care ți se aduc. Creștinul adevărat luminează prin trăirea sa, nu prin vorbele sale. Viața trăită după cuvântul lui Dumnezeu care dă naștere la lucrări minunate, Trezește credința în semeni și apropie de Dumnezeu. Credeți măcar pentru lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Aceste cuvinte, eu sunt sau cuvântul Tatăl este, în limba ebraică vin de la Yahweh sau Jehova, cuvintele acestea trezesc gânduri de un adânc înțeles duhovnicesc. Tatăl este în mine Pot eu să spun ca fiu al lui Dumnezeu lucrul acesta? Adică Tatăl Ceresc este ceea ce este El Și este El ceea ce este El și în mine? Se vede din trăirea mea, din vorbele și lucrările mele adevărul acesta? Dar eu sunt în Tatăl? Adică făptura mea viază, trăiește în ceea ce este Tatăl Ceresc? Am eu felul lui de a fi? Ce lucruri mari sunt acestea! O, de-am înțelege! O, dacă am vrea să înțelegem! De fapt, viața cea nouă din Dumnezeu, numai așa se arată că este, adică Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl, așa după cum spune Domnul Isus despre sine. Căci cine zice că rămâne în Isus trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. După cum citim la 1 Ioan 2, 6. Dumnezeu în mine și eu în Dumnezeu Aceasta înseamnă și abia aceasta înseamnă și numai aceasta înseamnă Adevărata unitate cu El și cu toți ai Lui Căci numai cel ce este contopit cu Dumnezeu este una și cu toți copiii Lui slăvit să fie numele Lui În continuare, în versetul 30 și 9 după ce iudeii au auzit și această spus a Domnului Isus, aflăm că la auzul acestor vorbe căutau iară să-l prindă, dar el a scăpat din mâinile lor. Ultimul argument al celor care nu au adevărul într-o stare de vorbă cu alții este insulta, lovirea și apoi piatra purtătoare de moarte. Așa a fost atunci cu Domnul Isus, așa este și astăzi cu adevărații lui urmași. Mântuitorul nostru, N-a lingușit pe nimeni, pentru că nu s-a temut și nu s-a rușinat de nimeni în lucrarea lui de propovăduire a Evangheliei Mântuirii Păcătoșilor. El era gata de moarte oricând, dar nu s-a lăsat omorât decât atunci când i-a sosit ceasul. Și nașterea, și viața, și lucrarea, și moartea, și învierea lui, toate au fost după planul de săvârșită lui Dumnezeu, la ceasul hotărât de el, nici mai devreme, nici mai târziu. Căutau să-L prindă. Sunt două feluri de căutări când este vorba despre Domnul Isus Hristos. Căutarea celor care vor să fie mântuiți și vindecați de El, sau căutarea celor care vor să-L prindă ca să-L omoare. Tu, dragul meu care asculți, pentru ce cauți pe Domnul Isus felul său de-a fi? Ne arată cuvântul că El a scăpat din mâinile lor. Vedeți? Adevărul nu poate fi prins și nimicit pentru veție. Nu, el scapă totdeauna din orice mână vrăjmașă și biruiește orice piedică din calea lucrării lui la timpul potrivit. Să credem și să știm bine lucrul acesta ca să ne putem bucura de el și să rămânem statornici în încercări. În versetul 40, cuvântul ne arată că Isus s-a dus iarăși dincolo de Iordan în locul unde botezase Ioan la început. Și a rămas acolo. Mișcarea Domnului Isus dintr-un loc în altul nu era la întâmplare, ci totul se făcea după planul unic al lui Dumnezeu în vederea mântuirii neamului omenesc. Așa trebuie să fie și cu noi urma și Marelui Mântuitor. Niciun pas, nicio lucrare să nu facem decât la porunca stăpânului nostru pentru împlinirea voiei lui. De lucrul acesta să fim bine încredințați. Când am isprăvit lucrarea pe care o, aveam, o avem de făcut într-un loc, Dumnezeu ne trimite în altul, să fim totdeauna gata pentru ca el să ne folosească după buna lui plăcere. Isus, deci s-a dus iarăși dincolo de Iordan în locul unde botezase Ioan la început și a rămas acolo. Domnul Iisus părăsește templul pentru a trece Iordanul și lasă pe iudei sub urmările grozave ale necredinței lor, căci cu sfârșitul capitolului 10 avem, după planul acestei evanghelii, sfârșitul lucrării publice a Mântuitorului nostru, prin care dovedea iudeilor cine era el. Capitolele următoare, 11 și 12, înfățisează și ele lucrarea sa prin care Dumnezeu dă o întrăită mărturie despre Fiul Său, pentru că iudeii au lepădat-o pe asa. Îl vedem ca pe Fiul lui Dumnezeu la învierea lui Lazar, ca pe Mesia la intrarea în Ierusalim ca împărat și ca Fiul al omului atunci când grecii au dorit să-L vadă. În celelalte capitole stă de vorbă cu ucenicii săi și cu Tatăl Ceresc. Așadar, în versetul acesta ne se arată că El a rămas acolo, în locul unde botezase Ioan la început. Când ne trimite Dumnezeu într-un loc, să rămânem acolo pentru înfăptuirea lucrării Lui până când ne trimite El în alt loc și tot în vederea aceleași lucrări. Niciodată însă nu suntem în afara chemării noastre pe pământ. Toată slava se cuvine celui ce ne-a chemat și ne-a ales pentru sine. În versetul 41 citim că mulți veneau la el și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta este adevărat. Iubiților, cei care ies în fața soarelui și care sunt îmbăiați de jur împrejur de lumina lui, nu mai au nevoie de nicio altă lumină. Cei care vin cu adevărat la Domnul Isus și îl primesc pe el ca mântuitor și domn, care ascultă cuvintele lui, nu mai au nevoie de alți învățători dintre oameni ca să-i învețe calea adevărului și viața cea nouă de sfințenie. Învățătura lui, cuvântul lui Dumnezeu, le este de ajuns. Cât despre voi! Pune Sfântul Ioan la 1 Ioan 2 cu 27, cât despre voi ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Cine vine cu adevărat la Domnul Isus nu mai dorește nimic altceva. În El, în Isus are totul de plin și pentru vecii vecilor. Acesta este un adevăr care trebuie amintit mereu pentru ca în lumina Lui să ne cercetăm viața noastră. Cine mai dorește și altceva decât pe Hristos, încă n-a venit la El, n-a gustat din dulceața harului Său. Tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Poți să spui lucruri neadevărate despre Isus? Da! Și aici e marea primejdie pentru mântuirea păcătoșilor. Să înfățișezi pe Domnul Isus, așa cum nu este El, e cea mai mare crimă pe care o poate face cineva. Aceasta înseamnă schimbarea macazului, înseamnă deraiera trenului vieții plin cu călători. La fel, poți să spui lucruri neadevărate din cuvântul lui Dumnezeu și cei care te ascultă să-și trăiască viața după învățăturile tale purtătoare de întuneric și moarte. Cu câtă grijă trebuie să fim noi, frații mei? care rostim vorbe despre Domnul Isus, ca nu cumva să-L înfățișăm într-un fel neadevărat și astfel să fim pricină de rătăcire și de moarte pentru semenii noștri. Tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Nu numai să vorbim despre Domnul Isus, ceea ce vorbim să fie adevărat, altfel mai bine să tăcem. A vorbi adevărat despre Domnul Isus înseamnă a nu te abate de la cuvântul lui scris, de la felul lui de a fi. Înseamnă, în primul rând, o trăire nouă, după modelul lui, o trăire sfântă, cerească aici pe pământ. Toți răscumpărații Domnului Iisus, toți creștinii adevărați, suntem chemați să spunem despre Mântuitorul nostru, adevărul limpede în tot ce suntem și în tot ce facem. De aceea, iubiți ascultători, trebuie să ne punem mereu și mereu întrebarea În tot ceea ce gândim, în tot ceea ce vorbim, în tot ceea ce plănuim În toate simțămintele pe care le nutrim față de cei de lângă noi În toate acțiunile pe care le întreprindem Prin toate acestea suntem noi, să ne punem mereu întrebarea O călăuză a oamenilor spre Hristos? Arătăm noi prin aceasta adevărul de spre Hristos? Noi, cei care ne numim creștini, avem atrași asupra noastră ochii tuturor celor din jur și, după felul cum trăim noi, ei se călăuzesc după Hristos. Dacă noi îi călăuzim greșit, greșit vor merge și suntem răspunzători pentru sufletele lor. Domnul să ne afacă să luăm aminte la aceste îndemnuri pline de toată seriozitatea și să avem grijă să ne trăim viața exact după cuvântul lui Dumnezeu, ca să fim o călăuză spre Hristos a tuturor celor de lângă noi. Iubiți ascultători, cu aceste gânduri minunate, urăm la toți ca binecuvântările lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, așa după cum ne le-a pregătit în Domnul Isus. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie mesajul propriu zis al programului I131 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții așa cum am procedat în mai toate împrejurările, în care din motive tehnice a trebuit să sfârșim mesajul propriu zis puțin mai devreme și de data aceasta vom folosi cele câteva minute care ne-au mai rămas pentru recitarea unei poezii. Poezia de data aceasta poartă titlul Iubire arată-mi totdeauna Iubire arată-mi totdeauna cum să-L slujesc pe Dumnezeu cu tot ce am în orice vreme, smerit și ascultător mereu, căci numai tu cu adevărat mă îndrumi și mă păzești curat. Iubire, spune-mi totdeauna cum trebuie să fiu cu toți, cum trebuie să-i caut pe oameni, cum trebuie să-i văd pe soți. Iubire, îndreumă-mi totdeauna cuvântul și tăcerea mea, ca adevărul să lucească atât din el, cât și din ea. Iubire, fimin totdeauna măsura în care să împărțesc avutul inimii și al mâinii a celor care mi-l Iubire, mus trăit totdeauna orice îndoiel și întârzieri, să fie și mai soare astăzi tot ce mi-a fost prea umbră ieri. Iubire, ajută mi totdeauna să urc tot mai vârtos pe drum să ajung o până unde mai am atât de mers acum. Amin. Să